Hello, sziasztok! Itt Dávid vagyok, az Advertikum adszerület fejlesztő csapatából. És ma este dióhéjban arról fogok beszélni, hogy milyen technológiákat használunk itt a színes szagos hírnetések Jó. Tehát, kezdjük is azzal rögtön, hogy milyen... Feltételei vannak a hirdetés létrejöttének, milyen szereplők játszanak szerepet egyáltalán a hirdetésben. Itt ezen a szép színes ábrán egyből látható. Van ugye három szereplős modellről beszélünk, ez egyébként az offline médiában is így van. Látható a hirdető, aki termékét, szolgáltatását, esetleg brendjét kívánja promotálni a célcsoportja számára. Látható a tartalomszolgáltató, aki ugye részben vagy egészben a hirdetési bevételekből fedezi a kiadásait, a, tartja fenn magát. És hát ugye alul látható a boldog látogató, aki ugye a reklámokat megtekinti, és itt középen látható, mint létrejön maga a hirdetési esemény. <SZítsz> ez... az patlak, Nem az a kérdés, hanem hogy ez a következő. Na mindegy, tehát akkor nézzük meg azt, de komolyan miért ez a következő? Nem is ez a következő. A dupla kik az nem nyer. Meg. De, nem lapozni, De nem tudok tovább lapozni, mert kihagyja az oldalakat. Jó, hát itt akkor arról van szó, hogy igazából milyen elvárásai vannak a, az egyes résztvevőknek a hirdetéssel kapcsolatban. Gyakorlatilag a felhasználónak nyilván fontos, hogy viszonylag gyorsan megjelenjenek a hirdetések, ne akassza fönnőt a böngészésben, ne, nagyon, ne legyen nagyon extenzíva a, a, a reklám a dömping, ami őt eléri, tehát, hogy ez valamennyire itt mértéket tartsanak a hirdetők és a szolgáltatók. A a hirdetőnek például önelvárásai vannak, hogy jól tudja követni azt, hogy végül is mennyire sikerült elérni a kívánt célcsoportot az adott kampányával, meg megfelelően tudja targetálni, megfelelően tudja célozni ezt. A tartalomszolgáltatónak elvárásai vannak, hogy megfelelően tudja szabályozni, elosztani a hirdetéseket a média felületein. Ez nyilván azért fontos neki, hogy minél hatékonyabban tudja kihasználni a felületeit. Ezen kívül fontos neki, mivel legtöbbet a tartalomszolgáltató dolgozik az adszerveren a kampányok beállításával, fontos, hogy hatékonyan tudják ezt kezelni. Ezek az sok-sok elvárás, ami most itt gyorsan átugrottunk, az milyen kihívásokat támaszt. Hát a legfontosabbak azok a kiszolgálásban jelentkeznek. Itt nyilvánvalóan a felhasználó oldali élmény biztosítása az egy komoly kihívás, hogy mindenféle környezetben megfelelően működjenek a hirdetések, és minden elvárásnak megfeleljenek. A felhasználók követése az egy, az egy külön címszót érdemel, az mindenképpen egy fontos dolog itt a, a különböző mérések miatt, a korábban említett elvárások teljesítéséhez ez elengedhetetlen. Ami még itt a nehezíti ezt az egész dolgot, az az, hogy például a advertikum szintjén ez gyakorlatilag csúcsidőben 5-10 ezer adview-t jelent, és ezt mindezeknek megfelelően kell kiszolgálni. A vezérlés. A következő komponens itt is különböző elvárások vannak. A targetálások, bonyolult targetárások biztosítják azt, hogy a megfelelő célközönséget érjük el. Itt a pontos szabályozás, eloszlások kezelése, ezek mind-mind megvalósítandó problémák. A logfedolgozásról annyi jellemzőt mondanék, hogy 500 millió esemény van naponta, amit fel kell dolgozni, statisztikát kell készíteni, Ez gyakorlatilag 2 35 GB log egy nap mennyisége. Itt ezzel a statisztikákat, amiket készíteni kell, nagyon fontos, hogy real nézetek vannak. Tehát ennyi adatot, ezt, ez bizonyos nézeteket real időben biztosítunk ennyi log alapján. A unique nézeteket nem, az csak, az csak következő nap tudjuk teljes pontossággal, mert itt a olyan mennyiségű adattal kell vizsgálni itt az egyediséget, ami nem megoldható valós időben jelen pillanatban, és ezekben mindenféle színes szagos riportokat kell készíteni. Admin felület is hatékonyan tudják használni, milyen megoldásokat alkalmazunk ennek érdekében? Alapvetően minden rendszerünk Linux és Open Source alapú. Ilyen komponenseket használunk. Néhány fontosabb komponens kiemeltem, ami látszik itt az ábráról, hogy sokféle technológia van nálunk folyamatos használatban, akár párhuzamosan is. Ennek részben történelmi okai vannak, részben pedig az, hogy mindig szívesen kipróbálunk új technológiákat, amik... Ígéretesnek tűnnek, és már valamilyen szinten bizonyítottak a gyakorlatban valahol, ezért mindig többféle technológia van nálunk használatban. Itt a kiszolgálórendszer felépítése, röviden, ezt majd letölthetően meg lesz ez a dolog, itt most ebben nagyon nem mennék bele. Milyen dolgokat alkalmazunk a kiszolgálás oldalon? Itt a kliens oldali rész az nagyon fontos. Itt ugye Javascript kód töltődik be először az oldalba, ami mindenféle alatokat összegyűjt, amire szüksége van a kiszolgáláshoz, és ezek után egy kérésben ezt továbbítja a szerver felé, ami megadja a választ gyakorlatilag az adott oldalon lévő összes zónába lévő hirdetés megjelenítéséhez, ami szükséges az egyik vezben kerül kiszolgálásra. Ez ugye a sebesség szempontjából fontos szempont. Aha. Még egy perc. A szenver oldalon a, a, a nagy terhelés kiszolgálására is mindenféle technológiákat bevetünk, ami fontos, hogy Java-t sok helyen használunk, főleg a sebesség miatt. A központi rendszer is Java alapú, alapvetően Postgres-t használunk adatbáziskezelőnek, ami azért fontos, hogy mondjuk nem MySQL-t például, ha már itt az Open Source dolgokról beszélünk, mert elég extenzíven használjuk a beépített dolgokat tárolt eljárásokat és egyebeket, amik postgresql ben azért jóval magasabb szinten állnak. A statisztikák és a logolás az úgy működik, hogy elosztott log rendszert használunk, ami az összes frontendről sok darab van belőle, gyűjti össze a logokat, hogy kik, kik mit láttak, stb., mire kattintottak. Ezt egy ilyen HDFS színkkel gyakorlatilag egy Hedu clusterbe töltjük be, ahol megfelelő script, PIX scriptek segítségével az előre definiált nézetek elkészülnek, a statisztikai bontások. Itt fejlesztés alatt is vannak mindenféle dolgok. Az admin felületünk az egy saját PHP keretrendszerre épül, XTS-t használunk user, a felhasználói felület oldalon. Az admin felület és a központi rendszer között a kommunikáció az teljes mértékben egy ilyen és és és XMN alapú t használ, tehát nem szópot, mert a szappant azt nem szeretjük. Használunk még további technológiákat, ezek azértban jelenleg fejlesztés vagy tesztelés alatt álló, igazából nem publikált rendszerekben vannak használva, ezért ezekről most nem beszélhetek, hogy mik ezek, de használunk mindenféle modern technológiát, itt is látszik, hogy mindig próbáljuk az újakat kipróbálni, és hogy gyakorlatban vagy beválnak, aztán vagy nem, akkor lecseréljük őket. Itt megemlíteném még, hogy a JVM-et szeretjük, és itt nagyon szeretnénk, hogyha a szkala az végre gyakorlatban használható technológia lenne itt a JVM-en. Ez még nem érkezett el. Mindenféle fejlesztő eszközöket használunk. Ezeket most egyesmét nem fogom felolvasni. Fontos megjegyezni, hogy a Unix Shell-t azt, azt használjuk mindennapos szinten. Tehát a a Shell Wizardry az, az, az egy fontos dolog. Hát mindezek csak ilyen részletkérdések, amiket eddig elmondtam, a legfontosabb eszköz, amit használunk az értelemszerűen a VIM szövegszerkesztő, tehát ez, ez a legfontosabb komponens a, a fejlesztői arzenálnak. Mint a felsorolásból, amit most gyorsan eldaráltam, mert nagyon kevés idő van itt, amit rendelkezésre áll, igazából az a az lett a konklúzió, amit már elmondtam, hogy sokféle technológiát használunk, ezeket így vagy úgy, úgy összedrótozzuk, és egészen jól működnek a gyakorlatban. Általában open source technológiákat válogatunk, és minden újat kipróbálunk, ami így előkerül, és valaki ért hozzá, és tud belőle, összetud belőle kalapálni egy használható megoldást, akkor arra teljesen nyitottak vagyunk. Ha bárki úgy gondolja egyébként, hogy szeretne csatlakozni ezek a csapathoz, akkor egyébként azt is szívesen várjuk. Fú, hirtelen most így ezt tudtam elmondani ebben az öt percben, meg már is kifutottam belőle. 9? Már kilenc, bocsánat. 9? Akkor kevés kérdés van lehetőség, utána egyébként elérhető leszek lent egy sörrel. Igen? Tessék. Igazából nem gyűlöljük, mert annyira... Ö, ne, itt a, a, a legelső ábrából látszott, hogy igazából nem nekünk kell gyűlölni a reklámblokkoló plugineket, mert a reklámblokkoló plugineket azt annak a tartalomszolgáltatónak kell gyűlölnie, akinek nem lesz meg a bevétele abból, hogy miközben a reklámokat blokkoló felhasználók megnézegetik a tartalmát. Minket ez közvetlenül ilyen értelemben nem érint, nem mi hirdetünk. A van a probléma, nem a, normális, a Ö, Nem kevés problémánk van nekünk is a support az ilyen jellegű bannerek adódó problémákkal. Úgyhogy ez egy jó meglátás, igen. Az, hogy mit tudunk egy felhasználóról, az nem egy ennyire egyértelmű kérdés, ugyanis a különböző oldalakon különböző mennyiségű dolgot tudunk a felhasználóról, Igazából mi nem tudunk semmit a felhasználóról, mi böngészőt azonosítunk, böngésző példány gyakorlatilag, különböző módszerekkel. Ezt most itt nem sorolnám fel, de egyébként erről tudok majd beszélni. A felhasználói adatok azok az olyan szájtokon, ahol ez az információ a szájt oldalán egyébként rendelkezésre áll, ebből tetszőleges mennyiségűt, amit a szájt dönt el, rendelkezésére bocsáthat a kiszolgáló rendszernek a kiszolgálás pillanatában, annak érdekében, hogy a kiszolgálás nál a célcsoport célzáshoz megtörténhessen. Tehát igazából ezt az információt mi nem tároljuk el, ezt minden egyes kérésben adja nekünk a website azt, amit ő úgy dönt, hogy ad az ő felhasználói adatbázisából. És ezért mondtam, hogy ez website különbözik attól függően, hogy az adott website hogyan valósítja meg ezt a, ezt a fajta, ezeknek a változóknak az átadását, ez a milyen mérték, mértékig.